și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând programul L001 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, anunțăm astăzi deschiderea studiului unei alte cărți a Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, și anume Evanghelia după Luca. Cu ocazia aceasta vom începe o nouă formă de numerotare a programelor, adăugând prefixul L, litera L, pentru a le deosebi de programele care tratează Evanghelia după Matei. Așadar, astăzi ascultăm primul program din Evanghelia după Luca, pe care îl notăm cu codul L001. Înainte de a face introducerea în studiul Evangheliei după Luca, doresc să prezint un fel de informare cu privire la valoarea de neegalat a studierii Cuvântului lui Dumnezeu într-un fel sau altul, de data aceasta, prin intermediul acestui studiu alcătuit de către preotul Nicuriță și prelucrat sub forma în care vi se prezintă de către preotul Valeriu. Veți afla dată iubiți ascultători, că nu există nici un alt fel de ocupație pe pământul acesta, Atât de necesară și de valoroasă ca aceea investită în preocuparea, într-un fel sau altul, cu citirea, studierea și meditarea la Cuvântului Dumnezeu. În sensul acesta, doresc să enumăr două motivații care îmi justifică din plin afirmațiile de mai sus. În primul rând, mă refer la influența auzirii sau citirii sau explicării Cuvântului lui Dumnezeu asupra noastră. Privită din perspectiva scripturii, Citim la roman 10 cu 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Iată așadar, iubiți ascultători, că deși credința este darul lui Dumnezeu, după cum citim la FSN 2 cu 8, ea ne este trimisă pe calea auzirii cuvântului lui Hristos. Observăm deci că citirea auzirea citirii cuvântului lui Hristos ne aduce credința trimisă de Dumnezeu și nu numai nouă, ci și tuturor celor care ascultă. Sunt mulți printre noi care se roagă la Dumnezeu să le mărească credința, dar nu se ocupă mai mult cu citirea cuvântului lui Dumnezeu. Aceștia să afle azi că de mult le-a auzit Domnul rugăciunea și le-a trimis doza de credință cerută, dar ei n-au primit-o pentru că le-a fost trimisă pe calea citirii cuvântului lui Dumnezeu. Ce să facem, să? Noi ne pierdem timpul să câștigăm bani, avere, slavă trecătoare, viață confortabilă și nu ne mai rămâne timp pentru Biblie. Facem ca și Ionel, care tot cerând tatălui său o pereche nouă de opinci, a căpătat-o. Tatăl său însă îi le-a scus într-o grămadă de grâu pus în podul casei pe care Ionel trebuia să-l vânture. Tatăl i-a promis solemn lui Ionel că de îndată ce va vântura grâul, îi va dărui opincile cele noi. Ionel s-a suit în pod, dar în loc să vânture greul, s-a tolănit pe acolo, apoi s-a dat jos mai nerăbdător și a cerut tatălui opingile. Tatăl s-a suit împreună cu el în pod și vânturând greul, așa cum ar fi trebuit să fie vânturat în fața lui Ionel, a dat peste opinci. Ionel s-a rușinat tare, dar a trebuit să recunoască minciunea și lenea lui. Mulți dintre noi vom păți rușinea aceasta mare când vom vedea la ziua de apoi că toate cele ce am cerut ne-au fost date, dar ne-a plăcut să vânturăm mai mult banii și averea decât filele scripturii. De aceea nu ne-am putut bucura de darurile care ne așteptau ca urmare a rugăcinii. Folosirea timpului cu ascultarea la cuvântul lui Dumnezeu are un nespus de mare valoare și privită din punct de vedere psihologic. Un specialist în materie, Vorbind despre impactul, despre efectul, despre urmele pe care le lasă în intelectul nostru cunoștințele asimilate din toate cele cu care venim în contact, a spus următoarele. Cunoștințele câștigate, chiar dacă se pierd cu totul din memorie, lasă urme în dispozițiile noastre intelectuale și sufletești, căci de nu le mai putem aduce niciodată în cunoștința noastră actuală, subconștientul sau chiar inconștientul nostru rămân pe veci modificate de orice impresie primită, fie pe cale de cugetare, fie pe cale de simțire. Un înțelept a emis următoarea afirmație. Cunoașterea duce la unitate, așa după cum ignoranța, adică necunoașterea, duce la diversitate. Vedeți, dumneavoastră, iubiți ascultători, Cunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu este nespus de prețioasă. Nimic nu există în viața aceasta trecătoare care să merite atenția noastră atât de mult ca ascultarea la Cuvântul Lui Dumnezeu. Este ca și cu viața fizică. Dacă ți s-ar oferi cheile de la toate băncile cu aur din țară, dacă ți s-ar oferi scaunul unui tron imperial, dar în schimbul acestora ce s-ar cere viața, la ce ți-ar folosi? Dar dacă ți s-ar oferi viața, și să nu ți se dea nimic de pe pământul acesta decât o fâșie de cârpă în jurul coapselor. nai alege atunci viața? Tot așa este și cu ascultarea la cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ți s-ar cere să sacrifici orice în schimbul îndeletnicirii cu Scriptura, merită să dai și tot pământul, să rămâi numai cu o cârpă pusă pe coapse ca să bateci din junglă, dar nu cumva să pierzi ocazia îmbogățirii cu darul credinței, pe care ți-l trimite Dumnezeu direct din cer pe care ascultării la cuvântul Lui și astfel să ai parte de o viață veșnică. S-a stabilit că, într-o singură zi, omul poate cuprinde cu vederea atât de multe lucruri, încât pentru înregistrarea lor cinematografică ar fi nevoie de 19 km de pelicule de film. Vă închipuiți, dragi ascultători, câte informații pot fi depozitate în mintea noastră numai într-o zi. Și să nu uităm că... Așa cum am amintit mai sus, toate acestea își lasă amprentele lor pe dispozițiile noastre sufletești. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să ne punem serios întrebarea. Mă iubesc eu unde a ajuns de mult pe mine însumi, încât să-mi încarc sufletul cu lucruri și stări bune sau cu lucruri și stări rele? Și ia spuneți, vine ceva bun din lumea aceasta pe care a blestemat-o Dumnezeu? Nimic. De aceea? Cel mai simplu om de pe lume este în stare să înțeleagă că îndeletnicirea cu Scriptura este ocupația cea mai de seamă a Lui pe Pământ. A doua motivație care ne împinge în mod impresionant de puternic să ne încărcăm timpul cât mai mult posibil cu lucrurile Lui Dumnezeu și în mod cu totul special cu citirea sau ascultarea la citirea Scripturii, o găsim în Biblie la 2 Cronici 17, versetele 8 până la 10. În versetul 8 găsim lista unor leviți care au fost însărcinați de împăratul Iosafat cu citirea și lămurirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum îl aveau ei pe vremea aceea. În versetul 9, deci versetul următor, ni se arată că cei numiți au plecat prin toate cetățile lui Iuda, deci prin țară, și învățau pe oameni legea lui Dumnezeu. Ei bine, ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat în urma acestei acțiuni de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu la poporul țării? Dacă citim versetul următor, versetul 10, aflăm că groaza Domnului a apucat toate împărățiile țerilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Josafat, care era împărat pe vremea aceea și care pusese la cale această acțiune. Iubiți ascultători, dacă noi aducem tot mai mult cuvântul lui Dumnezeu în urechile, mințile, inimile și preocupările noastre zilnice, Urmarea va fi aceeași, adică toate duhurile rele care ne înconjoară vor fi cuprinse de groază și ne vor părăsi. E bine să știm că dracul nu fuge de fumul frunzelor de tămâie nici dacă îi l ai vărât pe gât. Dar atunci când întâlnește pe Iisus, tremură. Găsim în Noul Testament că Domnul Iisus a întâlnit un îndrăcit care avea o legiune de draci în el. E vorba de îndrăcitul din Gadara, adică în jur de șase mii de draci. Căci o legiune de militari romani număra aproximativ șase de soldați. Ei bine, cum l-au văzut dracii pe Domnul Isus, au început să tremure și rugau stăruitor pe Domnul, care era numai unul singur și n-avea în mână nici măcar o nuielușă, să nu-i trimit în adânc. Au preferat să intre și în porci, numai să nu fie trimiși în adânc. Pentru că veni vorba, nici porcii nu suferă pe draci, ci mai bine s-au aruncat în mare decât să trăiască posedați de draci. Ce trist este să vezi astăzi cum mulți oameni nu merită nici calificativul de porc. Pentru că, în vreme ce porcul mai bine s-a omorât decât să fie robul lui Dracu, mulți oameni aleg de bunăvoie robia fumatului, robia beției, să fie rob înjurăturii și blestemelor, minciunii, robul curviei, furtului și atâtea altele. Ei bine, Iubiți ascultători, toți acești drați sunt apucați de spaimă când noi ne apropiem cu inimă serioasă și sincere de cuvântul lui Dumnezeu și ne lasă. Mulți dintre noi facem rugăciuni disperate să fim eliberați de anumite slăbiciuni pe calea credinței, dar nu primim răspuns. De multe ori, tocmai din cauza că nu aducem pe Iisus în viața noastră, prin preocuparea mai minuțioasă cu Scriptura, meditând la cuvântul lui zi, și noapte, așa cum suntem îndemnați și în psalmul 1 și în psalmul 119 și în alte locuri din Scriptură. Și acum, ca încheierea prezentării importanței pe care o merită ascultarea la Cuvântul lui Dumnezeu, amintesc spusa Domnului Isus din Ioan 17, cu 3, care sună astfel. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. De aici înțelegem că viața veșnică stă în puterea noastră să o primim sau să o neglijăm. Viața veșnică nu este un carnet, nu este un pașaport primit pe care îl pui în buzunar, ci este un proces de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este veșnic, veșnică este și cunoașterea. Deci, ascultarea citirii cuvântului lui Dumnezeu este imperativă pentru toți pretendenții la viața veșnică. Domnul să ne ajute să devenim cât mai sârguincios în această cunoaștere și să bage El pe urmă groaza în toate duhurile rele cu care ne asaltează Satan. Și El va face lucrul acesta de îndată ce noi îl aducem tot mai mult pe toate căile în inima, viața și preocupările noastre zilnice. Amin. Așadar, iubiți ascultători, după cum am anunțat deja de la început, ne aflăm la deschiderea studiului Evangheliei după Luca, în cadrul căreia anunțăm programul numărul L001 fiind cap de programe. Primele două lecțiuni ne vor ocupa un timp deosebit cu o prezentare mai lărgită a alcătuirii Scripturii din punct de vedere istoric și geografic și, desigur, cu accentul asupra alcătuirii Evangheliei după Luca. Ne vom pregăti inimile și mintea în vederea ascultării printr-o scurtă rugăciune, după care vom intra în studiul propriu-zis. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, vrem mai întâi să-ți mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul tău scris Mulțumim pentru Duhul Sfânt pe care l-ai lăsat să ne-l interpreteze, să ne dea și nouă harul și puterea să-l trăim. Ne apropiem acum de începerea unui studiu nou asupra Evangheliei după Luca. Te rugăm în bunătatea ta cea mare să ne călăuzești și să ne ajut să ne lăsăm călăuziți de tine în studierea aceasta, ca să-l cunoaștem mai mult pe Domnul Isus Hristos pe care ni-l ai trimis, să cunoaștem în felul acesta calea, că El este calea de a ajunge către tine, să fim cu tine o veșnicie întreagă. Amin. Da, iubiți ascultători, să ne ocupăm de El acum prin credință, până în ziua când, prin Harul Domnului, El ne va face să-L vedem așa cum este El. Așadar, haideți acum să aflăm câteva informații cu privire la alcătuirea Scripturii, care ne vor fi de un mare folos. Cei ce doresc își pot pregăti să aibă la îndemână o hârtie și un creion pentru notarea anumitor date, anumitor ani istorici și nume și așa mai departe. Sfânta Scriptură, ca izvor al descoperirilor dumnezeiești, cuprinde o îndoită colecție de cărți. Colecția Vechiului Testament și colecția Noului Testament. În prima colecție se cuprinde descoperirea dumnezeiască făcută prin prooroci. Este o descoperire pregătitoare, cuprinzând adevăruri fundamentale, nu însă în toată plinătatea lor. Este, așa după cum o numește Sfântul Apostol Pavel, un îndrumător sau un pedagog către Hristos. Găsim aceasta scris la Galateni 3, cu 24. Colecția Vechiului Testament nu dă omului tot ceea ce trebuie să știe despre Dumnezeu și despre Harul Lui Mântuitor. De văzut Romani 3 cu 20, 7 cu 5 și 7. Ea este indispensabilă, dar nu absolută. În a doua colecție, adică în Noul Testament, se cuprinde descoperirea supranaturală făcută prin Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa cum vedem la Ioan 8 cu 12, și scrisă de apostolii și ucenicilor în secolul mântuitorului. Superioritatea acesteia din urmă rezultă din două motive caracteristice și anume. În primul rând, superioritatea noului testament rezultă din faptul că e făcută direct și nemijloci prin însuși fiul lui Dumnezeu. Și citim pentru aceasta, pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstește pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis, deci citit Ioan 5, cu 23. Al doilea motiv pentru care dovedim că Noul Testament este superior corecției Vechiului Testament, constă din faptul că desăvârșește descoperirea Vechiului Testament, așa după cum găsim scris la Matei 5, cu 17. Numirea de legământ, sau în limba latină este termenul testament, care s-a dat celor două colecții de cărți sfinte, își are rădăcinea în Septuaginta, în traducerea Vechiului Testament din limba ebraică în limba greacă, de către cei 70 de învățați evrei la dorința regelui egiptean Tolomeu II, la anii 285-247 înainte de Hristos. Ei au tradus cuvântul ebraic berit prin termenul legătură, adică legământ sau pact. Cărțile Noului Testament cuprind adevăruri veșnice, neschimbabile pentru viață, de aceea trebuie nu numai citite, ci adâncite, ca să ni le însușim ca pe o comoară și să le trăim în orice timp și în orice loc. O greșită interpretare a acestor adevăruri ne-ar face să ne clădim viața pe temeiuri false și atunci Toată strădania noastră ar fi zadarnică. Termenul Noul Testament sau Nou Legământ este întâlnit la sfârșitul veacului al doilea după Hristos și anume la Clement Alexandrinul în anul 180, la Tertulian în anul 220 și la Origen în anul 260. Înainte de timpul acesta, Noul Testament se numea în mod simplu Evanghelia și Apostolul. Canonul, sau dreptarul, cărțile drepte ale Noului Testament este adunarea cărților sfinte insuflate de Duhul Sfânt, așa cum le avem astăzi. Statornicirea canonului a durat multă vreme. Chiar de pe timpul Apostolilor a început, așa după cum vedem dacă comparăm textele de la 1 Corinten 7 cu 25 și 2 Petru 3. Versetele 15 și 16. După părerea unor creștini din vechime, cum ar fi Teodor de Mopsuestia, Sfântul Apostol Ioan s-ar fi ostenit cel mai mult la strângerea scrierilor sfinte ale Noului Testament, pentru că mai circulau și alte scrieri ale oamenilor pe vremea aceea. Deci, prima perioadă a istoriei canonului este perioada apostolilor, a ucenicilor apostolilor și al apologetilor creștini care a durat aproximativ de la sfârșitul veacului I și până în anul 170. În perioada a doua, care a durat până la sfârșitul veacului III, apar indicații mult mai precise cu privire la canonul Noului Testament. Așa de exemplu, fragmentul găsit de învățatul italian Muratori în biblioteca din Milano și care se referă aproximativ la anii 200-210 Hristos. Dă o privire istorică asupra tuturor cărților Noului Testament. În secolul IV, toate cele 27 de cărți ale Noului Testament sunt recunoscute în întreaga creștinătate. Sfântul Atanasie cel Mare le înșiră într-o epistolă din are sale. Pentru rezolvarea definitivă a problemei canonului Noului Testament, la Sinodul local din Laodicea din anul 360, în canonul 59 se stabilește că, la adunarele creștinilor, să se folosească numai cărțile canonice arătând, în canonul 60, lista acestor cărți, 27 la număr, identică cu cea de astăzi. Sinoadele africane din Hipo, de la 393, din Cartagina, de la 397, la îndemnul fericitului Augustin declară canonice toate cele 27 de cărți ale Noului Testament. Sinodul Ecumenic din Trulan la 692 și Sinodul VII Ecumenic de la anul 787 consfințesc pentru întreaga biserică hotărârea Sinodului de la Laodiceea asupra canonului Noului Testament. În sfârșit, nu la hotărârile oamenilor trebuie să ne uităm noi, credincioșii Domnului Isus, ci la puterea și dragostea lui Dumnezeu care prin Duhul Sfânt. A păstrat tot ce trebuie păstrat, ca astfel să nu fim în necunoștință de tot adevărul și de tot planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea și desăvârșirea noastră. Dumnezeu s-a folosit de anumiți oameni și de anumite împrejurări pentru împlinirea planului său veșnic, atât în Vechiul Testament, unde avem pe Faraon, Nebucadneț, Arcier și alții, cât și în Noul Testament. Dar, cum s-a zis, să nu ne uităm la oameni ca și cum ei ar fi ceva, ci la Dumnezeu, care stăpânește și conduce totul după sfântă voia sa. Lui i se cuvine toată cinstea, slava și mulțumirea acum și în vecii vecilor. Amin. Din Noul Testament face parte și Sfânta Evanghelie după Luca, de care ne ocupăm acum în programele următoare, cu voia lui Dumnezeu, și prin bunăvoința dumneavoastră, stimați și iubiți ascultătorii. Aceasta este a treia Evanghelie după înșiruirea cărților Noului Testament și reprezintă pentru Biserica Domnului Isus Hristos un izvor nesecat de documentare evanghelică despre viața, activitatea, moartea și envierea mântuitorului nostru. Ceea ce Luca a devenit pentru Biserica lui Hristos ca evanghelist, prin scrierile sale, ceea de-a trei Evanghelie și Cartea Faptele Apostolilor, istoria apostolilor, se datorește Harului lui Dumnezeu în Iisus Hristos și Darul Sfântului Său Duh. În scrierile Sfântului Evanghelist Luca, fiind un tovarăș de lucru pe ogorul Evangheliei cu Apostolul Pavel, se vede o puternică înrăurire a Marelui Apostol. Probabil că prezentările lui expuse în istoria Evangheliei au luat ființă sub ochii Sfântului Pavel, după cum Marcu și-a alcătuit Evanghelia sub ochii Sfântului Apostol Petru. Luca, deci, este evanghelistul paulian al Bisericii Domnului. Un savant englez, Sir William Ramsay, în urma descoperirilor sale arheologice în Palestina, a devenit credincios și a făcut următoarea declarație în fața lumii întregi, spunând M-am convins că Evanghelia după Luca este fără egal în ce privește exactitatea și că ea rezistă și la cea mai minuțioasă verificare. Încheia citatul. Acum haideți să vedem ce putem ști noi despre persoana Sfântului Evanghelist Luca. Sfânta Scriptură vorbește foarte puțin despre acest slujitor al Domnului Isus Hristos, după cum puțin vorbește despre toate vasele de care s-a folosit Dumnezeu în scurgerea timpului. Duhul Sfânt a împiedicat acest lucru pentru ca oamenii să nu își pironească ochii spre făptură, ci spre Creator. Nu înspre vase, ci spre cel care umple vasele și le poartă acolo unde este nevoie pentru îndeplinirea planului său. Chiar când Duhul Sfânt spune ceva despre anumite persoane în Sfânta Scriptură, are în vedere numai slava lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos și propășirea lucrării Evangheliei pe pământ. Din epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, la capitolul 4, versetele 10 până la 14, unde sunt înșirate câteva persoane creștine provenite dintre iudei, Citim și despre Luca, însemnat prin expresia „doctorul iubit, ca persoană creștină dintre neamuri. El era grec de origine și de profesiune medic. După câte se știe, Luca era original din Antiohia și făcea parte dintre intelectualii vremurilor sale. Cum s-a întâlnit Luca prima dată cu Evanghelia nu ne este cunoscut. Se prea poate ca el să se fi pocăit în timpul trezirii spirituale descrisă la faptele apostolilor din capitolul 11 la versetul 21. Mai este probabil în mare măsură ca Luca să fi aparținut tinerei generații de creștini antiohieni și că abia mai târziu să se fi întărit în credință pentru întâlnirea și alipirea de marele apostol Pavel. Pocăința Sfântului Evanghelist Luca a fost de la începutul ei temenică. Lucrul acesta se vede din aceea că el a fost în stare să-și părăsească situația pe care o avea în Antiohia pentru a se pune cu totul la dispoziția Domnului, cu toate darurile și capacitățile sale, însoțindu-l pe apostolul neamurilor în călătoriile sale misionare și în suferințele sale din temniță. Acestea adevăruri se întemeiază pe anumite texte din Scriptură pe care vi le indicăm și dumneavoastră și anume Faptele Apostolilor, capitolul 16 cu versetul 10, capitolul 20 cu versetul 5, Filimon 24 până la 25, a doua Timotei, capitolul 4 cu versetul 11. O trăsătură fundamentală de caracter a lui Luca în viața sa de credință este hotărârea lui nestrămutată. El era omul care dorea să fie alături de Domnul său și predat pe deplin lucrării împărăției sale. Acest fapt se vede limpede, așa cum s-a arătat, prin aceea că el a renunțat la practicarea profesiunii sale de medic de dragul Domnului Isus. El a rămas alături de Marele Apostol Pavel în toate suferințele lui, în timp ce alții l-au părăsit. Potrivit cu mărturia lui Nikefon, Luca ar fi murit la vârsta de 84 de ani în Grecia ca martir pentru Hristos. Din lipsa unei cruci potrivite, el a fost sugrumat și strivit de tulpina unui măslin. Ce oribil! Lucan îl descrie frumos și limpede pe Domnul Isus ca pe Mântuitorul celor păcătoși. Timpul în care Luca a scris Evanghelia pare să fie în jurul anului 63, înainte de a scrie Cartea Faptele Apostolilor și deci înainte de moartea martirică a Sfântului Apostol Pavel, care a avut loc în anul 67. Teofil, pe care îl pune la începutul Evangheliei ca destinatar, pare să fi trăit în Italia. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L001 cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. În lecțiunea următoare, L002, vom citi ceva despre locul scrierii Evangheliei, particularitățile scrierii Evangheliei și oarecare schiță sumară de studiu a Evangheliei după Luca. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.